Розділ 30. Селена дивилася на тіло. Бездихане, понівечене, з майстерною жорстокістю. Ліжко було майже чорне від крові. До спальні біли якісь люди, здається, когось майже одразу знудило. Селена просто стояла. Навколо метушилися. Хтось вимагав принести носилки і винести звідси три холодні трупи. Стародавній барабан, що стукав усередині Селени, заглушував усі інші звуки. Можливо, це билося її серце. Нехемії більше нема. Немає цієї яскравої, шаленої, люблячої душі. Принцеси, яку називали світлом Елоє. Маяк надії погас, наче свічка від подиху вітру. А Селена, коли це сталося, була далеко. Далеко від замку, далеко від принцеси. Нехемії більше нема. Хтось тихо гукнув її, тільки гукнув. Блиснули сафірові очі, загородивши закривавлену постіль та понівечене тіло. Дорин Принц Дорін. На його обличчі текли сльози. Селена простягла руку. Сльози були напрочу теплими, або цеї пальці були надто холодними. Скривавлені пальці із брудними, обламаними нігтями. Неналежне сусідство для благородної білої ж щоки принца. Селено. Покликав їй той же самий голос. Це зробили вони. Брудні, залиті чужою кров'ю пальці Селени кобзнули по щоці Доріна, нижче до його шиї. Принц замер і дивився на неї. Селена. Тон знайомого голоса був застережливий. Це зробили вони. Вони зрадили Нехемію. А її виманили з замку. Ніхті села не зупинилися біля кадика на горлі принца. Селено? Вона повільно обернулася. Шоул невідривно дивився на неї. Рука стискала фес меча. Меч, який вона принесла собою і кинула на складі. За словами Аркера, Шоул знав про підготовку розправи над принцесою. Він знав. Села здригнулася всім тілом і кинулась на Шоула. Шоул ладо встиг вихопити меча. Селана стрибнула до нього, простягнувши руки і цілячись в обличчя. Вона штовхнула капітана на стіну. Він боляче вдарився спиною та головою. По його щуці тяглися чотири криваві борозни, і пекучий біль від них перевершував біль від удару. Шол перехопив їй руку, що вже кузнула до кинжала на поясі. що Щока кровоточила, і кров стікала йому на шию. Гордійці, що наближалися, щось кричали. Шолу не залишалось нічого іншого, як зробити Селені підсікання ногою і перекинути її на підлогу. Не втримавши, шоу теж упав. Стій там, де стоїш, наказав він гардійцям. Капітан волікся на кілька хвилин, і це йому коштувало дорого. Вивернувшись під ним, селена вдарила його кулаком у щелепу, сильно, з очевидним розрахунком вибити зуби. Вона гарчала, як дикий розлючений звір, намагаючись питися шолу в шию. Він знову прибив її до мармурової підлоги. Припини. Але Селени, поряд з якою він ще вранці прокидався, не було. Та Селена, з ким він ділив ліжко і мріяв назвати своєю дружиною, безвісти зникла. А зараз з ним боролася безжальна вбивця, чиї руки та одяг були густо забруднені кров'ю вбитих та поранених змовників. І у цієї Селени було лише одне бажання – вбити його. Піднявши коліно, вона вдарила Шоула в пах. Він застогнав від болю і розтиснув руки. Цього й вистачило, щоб опинитися на ньому і націлити кінжал йому в груди. Шоул знову схопив її за руку, стиснувши ще Лезо тремтіло в небезпечній близькості від його серця. Селена тремтіла від напруги, намагаючись дійснити задумане. Іншою рукою вона потяглася за другим кинжалом, але Шоул стиснув її і цю руку. «Припини!» – хрипко прошепотів він, білю паху заважав говорити. Селено, припини!» – капітане! – подав голос один з гвардійців. «Не наближатися!» – гаркнув він. Селена принесла всю силу на другий кінджал, зумівши просунутися на цілий дюйм. Руки Шаолу напружилися, сумнівів не залишалося, вона збиралася його вбити. Тут, у спальні нехемі, на очах його гвардійців. Й обличчя перетворилося на маску звірячої люті. У такому стані вона могла вбити його голими руками. Шоу зробив ще одну спробу з усією силою стиснувши й зап'ястя. Може, відгукнеться бодай на біль? Мабуть, вона не відчувала болю, не відчувала нічого, окрім бажання його вбити. Селено, я твій друг. Вона шумно дихала, ротом крізь стислі зуби. Від його слів її дихання прискорилося, її голос несподівано гучний, загримів на всю спальню, проникаючи Шоулу в кров і душу. «Ти більше ніколи не будеш моїм другом, відтепер ти мій ворог». Найглибша ненависть останніх слів стала ще одним ударом. Атака селе не тривала, Шоул не зумів утримати її праве зап'ястя, Лезо інжала пірнуло вниз і... Завмерла. У спальні було дуже холодно. І Шауло здавалося, що рука Селени просто завмерла. Селена щось прошипіла, проте слова були адресовані не йому. Селена ніби боролася з невидимою протиборною силою. Потім поряд несподівано опинився рес. Поглинута битвою, Селена його не помітила. Гвардієць ударив їй по голові ефесом меча. Втративши свідомість, Селена впала на Шаула. Розділ 31 Дорін розумів, що шоу просто не мав іншого вибору. Принц мовчки йшов за капітаном. Селена ще не прийшла до тями. Шоу підхопив її на руки, виніс із спальні вбитої принцеси. Подальший його шлях був сходами для слуг і вниз-вниз, до самого підземелля, де була в'язниця. Дорін намагався не дивитися на цікаве напівбожевільне обличчя Кальтенику, коли шоу відмикав сусідню камеру і втягував туди салену. Вийшовши звідти, капітан ретельно замкнув двері. Я залишу її свій плащ, запропонував Дорин, почавши розсібати гудзики. Ні, тихо заперечив Шаулу. Його обличчя все ще кровоточило, Боги принци не наявляв, що нігтями можна зробити такі глибокі борозни, але Селена могла перетворитися на зброю все, включаючи й власні нігті. Я не залишу їй нічого, окрім цього, оберем Касіна. Шаулу глянув Селену з ніг до голови і вилучив всю зброю, яка в неї була, включаючи смертельно небезпечні шпильки, вплетені в коси. Потім перевірив і камзол та чоботи. Катена посміхалася одними губами. Не торкайся до неї, не говори і не дивися. Кинув її шоу, ніби забувши, що обох в'язнів поділяли товсті грати. Капітан покликав командира тюремних стражників. Різким. Уривчастим голосом він розпорядився щодо їжі, води й того, як часто повинна мінятися варта. Потім повернувся і пішов до виходу. Принц мовчки рушив слідом. Він не знав, з чого почати. Занадто багато. Трагічних подій трапилося цього дня. Він ще не до кінця усвідомив весь тягар загибелі Нехемії. Про все інше, коли в спальні принцеси з'явилася селена, Дорін намагався не думати. Єдиною втіхою було те, що він таки зумів закликати свою нову силу і зупинити руку Селени. Інакше б вона подарила шоула Присутності цієї сили ніхто не помітив, крім самої Селени. А коли Селена прошепіла йому слова прокляття, він побачив у її очах щось таке дике і неприборкане, що навіть спогади викликали в нього тремтіння. Вони пройшли половину сходів, коли Шолон раптом зупинився і обхопив голову руками. «Що я накоїв?» – прошепотів він. Їхня дружба зазнала зміни? у не найкращий бік, проте Дорін зараз ніяк не міг залишати капітана і піти. Тільки не сьогодні, коли шолон явно потрібно комусь виговоритись. Принц сів поруч з другом на холодну кам'яну сходинку. Сходи освітлювалися рідкісними смолоскипами. Там, де сиділи, було майже темно. Розкажи про те, що сталося. Попросив Дорин, і Шол почав розповідати. Дорин слухав, як капітана Рано вранці викрали якісь бунтівники, яким був потрібен не він сам, а довіра Селени. Потім Шол розповів про раптову появу Селени, яка замість розмови з ними влаштувала їм справжню бійню. Виявляється, життя Нехемії було під загрозою, і капітан дізнався про це від короля понад тиждень тому. Тоді король наказав йому посилити охорону принцеси. Сьогодні ввечері король збирався викликати Нехемію на королівську раду і влаштувати там допит. Шолу було наказано тримати Селену подалі від зали засідання, але Аркер, людину, яку король вважав змовником і наказав Селені вбити, раптом заявив, що допит на королівській раді – це шифр, який означав зовсім інше. Вбивство Нехемії, що готується. Дізнавшись про це, Селена прожогом помчала сюди рятувати подругу і спізнилася. Дещо Шоул замовчував, проте це принц розумів без слів. Шаула трясло, дурин ще ніколи не бачив друга в такому стані. Відчувалося, сьогодні Шаолові чув справжній жах. Я й уявити не міг, що людина здатна пересуватися з такою швидкістю, говорив Шаул. Коли вона йшла, я майже одразу знайшов коня і поскакав слідом, але я не міг її наздогнати, уявляєш, хто на таке здатний. Раніше Дурін вважав би його слова наслідком страху та горя. Сильні переживання здатні спотворювати уявлення часу. Проте принц знав причину – магія. Та сама магія, що зупинила руку селени, не давши розправитися з шоулом. «Я й уявити не міг такого розвитку подій», – шепотів капітан, упираючись чолом у коліна. «Якщо ваш батько…» – це не був мій батько, – заперечив Дурін. «Сьогодні я обідав із батьками». Він згадав, як повертався з обіду і зупинився поговорити з вартовими. Через кілька хвилин них стрімко пронеслася Селена, Вона була, була явно не в собі. Це змусило принца кинутися слідом, покликавши з собою вартових. У коридорі він мало не зіткнувся з Шоолом. Батько збирався говорити з Нехемією по обіді, а судячи з того, що я побачив у спальні, принцесу били за кілька годин раніше. Але якщо це не ваш батько, кому могла б знадобитися її смерть? Я посилив охорону крила, де були покої принцеси. Я сам збирав людей. Бився, з легкістю пройшов через їхній кордон. Уявляєш? А ці люди вміють чути кожен шурхіт і бачити кожну тінь. Дурі намагався не згадувати спальню принцеси. Коли вони туди вбіли, один з гвардійців шоула, тільки наглянувши на трупи, заблював всю підлогу, селена та взагалі стояла як статуя. Той, хто це зробив, не просто бив принцесу та її охоронці. Він вбивав із збоченою насолодою. Уявна картина, що спалахнула в мозку Доріна, підтверджувалася словами Шаола. Що це означає? Принц не чекав відповіді капітана, але говорити було легше, ніж мовчки роздумувати про те, що сталося. Він пригадав дивний, невидячий погляд селени, її палець, що витер йому сльози. А потім вона подряпала йому шию, ніби почула в його крові биття якоїсь сили. І це її дивна і страшна битва з Шаолом. «Скільки ти збираєшся тримати її там?» – спитав Дурин, киваючи вниз. Це був напад на капітана Королівської гвардії та ще й на очах у його підлеглих. Якщо судити Селену за всією суворістю закону, скільки знадобиться? Тихий відповійшов. «Знадобиться? Навіщо? Для того, щоб з її голови вивітрілося бажання у усіх нас». Навіть не прокинувшись, Селена вже знала, де знаходиться. і було байдуже. Історія повторюється. Ті ночі, коли її схопили – вона теж майже добиралася до того, кого прагнули вбити, але потім їй дарили по голові і отямилася вона в королівських катіннях. Селена Гірку посміхнулася і розплющила очі. Подібна історія, подібна втрата. На підлозі камери стояла миска з хлібом та м'яким сиром, поруч залізний кухоль з водою. Селена сіла і обмацла нестерпно хвору голову. На потилиці здувалася здоровезна шишка. «Я завжди знала, що ти опинишся тут», – сказала із сусідньої камери Кальпена. «Невже й ти стигла набриднути його королівською високості?» Селена підсунула до себе тарілку і лягла на бік, припавши до холодної стіни. Сіно, на якому вона спала, було вологим і підгнилим. «Втомилася я від них. Ніяк ти вбила когось?» Селена посміхнулася знову і розплющила очі. Майже. Її руки залишалися липкими від крові. Кров набилася під нігті. Кров шаула. Вона сподівалася, що сліди від її нігтів досить налякали капітана, і більше вона його не побачить. А коли побачить, то обов'язково б'є. Він заслуговує на смерть. Він знав, що король – це жорстоке, кровожерливе чудовисько. Збирається допитувати хемію її подругу. Знав і нічого не сказав. Чи не попередив її. Проте принцесу вбили за королівським наказом. Ні, їй було достатньо побачити спальню Нехемії, щоб переконатися в цьому. Люди короля працюють по-іншому. Але це не знімало провини з Шаола. Він знав, що життю принцеси загрожує небезпека. Знав і нічого їй не сказав. Через свої безглузді уявлення про честь і вірність королю він навіть не подумав, що вона могла б запобігти трагедії. Спустошеність – це все, що вона відчувала зараз. Таке ж почуття спустошеності було в неї після загибелі Сема. Потім у шахтах Ендовера вона збирала себе по шматкам і майже зібрала. Потрапивши в замок, вона переймалася дурною впевненістю, що Шоол додасть останній шматок, якого бракує. Дозволила собі повірити, що щастя доступне їй. Міння вбивати було її прокляттям і зарадою. Довгі роки ремесло Асасина залишалося єдиним вірним другом. Вони вбили Нехемію, прошепотіла Селена. Навіщо вона виговорується перед Кальтеною? Чи забула, як два злишком місяці тому Кальтена намагалася й отруїти? Невже зніженій придворній особі, до якої доля повернулася спиною, так важливо знати про бивство чужоземної принцеси? Що їй Нехемі? Хіба ці курячі мізги розуміють, якої приголомшливої людини не стало? «Що Кальтені принцеса? І чи треба витрачати слова?» Кальтена довго мовчала і Селена вже пошкодувала просказане. Потім в'язана заговорила, ніби обмінюючи одну сумну новину на іншу. «Герцог Парангон за п'ять днів їде до Мората. Мені доведеться поїхати з ним. Король поставив мене перед вибором, або виходити заміж за герцога, або гнити тут аж до смерті». Селена розплющила очі. Кальтена сиділа біля стіни, обхопивши коліна. За цей час вона стала ще бруднішою, ще більше зм... Зм... змарнілою. Вона куталася в плащ, залишений селеною. «Ти ж зрадила герцога. Навіщо ж він бере тебе за дружину?» Кальтина тихо засміялася. «Хто знає, в які ігри грають ці люди? І що в них на думці?» Замурзаними руками вона потерла таке ж замурзане обличчя. «Голова болить усе дуще», – поскаржилася вона. «А ці крила все ляскають і ляскають, ні на мить не замовкають. Мої сни сповнені тіней і крил» казала їй Нехемія. Майже те саме вона чула від Кальтени. Як одне може бути пов'язано з іншим? Це був роздум голос, Кальтена нічого не розуміла. Скільки вони тебе тут триматимуть? З цікавістю запитала вона. За замах на вбивство капітана корейської гвардії, напевно, довічно. Селені було байдуже. Можуть навіть стратити. Нехай обривають їй життя. Нехімія була надією королівства, причому кожного. Вона мріла про ідеальний королівський двір. У реальному світі такого ніколи не буде. І ніколи не буде вільною країною. Але набагато страшніше, що Селена ніколи не зможе попросити в принцеси вибачення за свої різкі слова. У її вухах до кінця днів звучатимуть останні фраза, кинута нехемію. Вічне тавро залишене принцесою. Ти лише боягузка. Якщо тебе випусять звідси, знову заговорила Кальтена, розберися з ним. Селена слухала звук свого дихання, відчувала кров Шаола, що застигла в неї під нігтями. Мабуть, там була кров підручних харкера. Їй згадався крижаний холод у спальні, нехемії та ліжко, майже чорний від крові. Я з ним розберуся. Її слова пролунали, як клятва. у неї нічого не залишилося, окрім відплати. Краще б її не забирали зендовера. Напевно, цієї зими вона б померла, дві зими там не витримує ніхто, Її тіло було охоплено дивним заціпенінням. Селена підсунула до себе їжу. Тарілка гидко заскрипіла на старовинному сирому камені, їсти зовсім не хотілося. Тут у воду підмішують снодіни, сказала Кальтена бачачи, як Селена взялася за залізний кухоль. «Мені так постійно». «От і добре», – сказала Селена, випивши весь кухоль. Минуло три дні. Схоже, снодійне її підмішували не лише воду, а в їжу. Її сни мало відрізнялись від проміжків неспання. Темрява підземельні нагадувала прірву. Селені снився яр, але лісу з іншого боку не було, зник і олень. Тільки кам'янистий ґрунт. Суцільні камені і вітер, що без кінця шепоче її, ти всього лише боягузка Селена майже не їла, але випила всю воду зі снодійним. Випила і вирушила за край кам'янистого яру. Воду вона пила десь годину тому, сказав Шаолурес. Був ранок четвертого дня. Шаол кивнув, розглядаючи Селену, що лежала на оберемку брудного сіна. «Вона хоч щось їла?» – спитав капітан. – Майже нічого. Тікати не намагалася, нам жодного слова не говорили. Шоул відімкнув двері камери, рез і караульні помітно напружилися, але він більше не міг. Він мав її побачити. Капітан увійшов до камери, кальтена, що спала у своїй камері, навіть не ворухнулася. Шоул сів на почупки, розглядаючи селену. Від неї дуже пахло, застиглою кров'ю. Одяг, що просочився кров'ю, засох, перетворившись на панцир. Шоул дивився на селену і відчував, як здавлюється його горло. Усі ці дні замок нагадував потривожений вулик. Шолна його гвардійці просічували кожен поверх, кожен коридор, покої придворних та комірки слух. Капітан не раз ловив себе на думці, що займається цим лише для очищення совісті. Вбивця Нехемії давно залишив замок. Ще безуспішніше було пошуки в місті. Шолн припиняв спроб розповісти королю про те, що сталося, намагаючись пояснити, чому його самого викрали, і чому, незважаючи на посилену охорону, вбивці принцеси вдалося обминути кордони гвардійців. За таке король мав би його розжалувати, а той кинути до підземелля. Зазвичай правитель Адарлана був скорий на розправу, але тут Шаул здавалося, що королю все одно. Найдивовижніше, що король – поводився так, ніби взагалі нічого серйозного не сталося. Він не хотів бруднити руки і розбиратися з убивством принцеси. Короля набагато більше займав новий заклад, який назрівав Елоє. Він не висловив офіційного співчуття і взагалі не згадував імені Нехемії. З Шаулу знадобилася неябияка частка самовладання, щоб не придушити свого правителя. Таке бажання виникло у капітана вперше. Головним питанням, яке турбувало Шаола, була подальша доля селени. Королі тут виявив дивну, невластиву йому великодушність, якщо це можна назвати так. Зроби її навіювання, щоб надалі стримувалася, і нехай продовжує виконувати мій наказ. Щоб надалі стримувалася. Шоула обережно підхопив селена руки і виніс з камери – Ув'язнивши сюди, йому бачилось розправою, і він знав, що ніколи собі цього не пробачить. Неже він тоді злякався, чи в нього справді не було вибору. Він пам'ятав її очі, сповнені звіручій злості. Формально він мав рацію, але це його не втішало. Шоу навіть не міг спати у своєму ліжку. Ліжко пахло Селеною. Першої ночі він ліг і одразу згадав, на чому зараз лежить вона. Усі наступні ночі Шоу спав на дивані, що найменше, що він зараз міг зробити це повернути Селену в її покої. Але він не знав, як зробити її навіювання. Він взагалі не знав, як тепер говорити з нею, як полагодити те, що зламалося в неї всередині та в їхніх стосунках. Увесь шлях із в'язниці на гору озброєні гвардійці йшли поруч. Убивство на не відпускало шоула, іноді йому здавалося, що привід принцеси слідує за ним по п'ятам. тільки сьогодні вранці він ризикнув подивитися в дзеркало. Минуле тому й минуле що його не переграєш. Але Шоула непідступно переслідувала думка, якби він не послухався королівського наказу і попередив нехемію про небезпеку, що їй загрожує. Принцеса повелася по-іншому, розповіла б своїм хоронцям, і ті не відходили б від неї ні на крок. Іноді тяжкість можливого, але незробленого вчинку ставала настільки гнічучою, що Шоула задихався. А теперішню реальність він зараз ніс на руках. Рез відчинив двері. Шаол уже попрямував до спальні, але Фаліпа мовчки казала на умивальник. Дивно, він навіть не подумав, що селену спочатку треба ретельно відмити. Намагаючись не зустрічатися очима з Фаліпою, він слухняно підніс селену до умивальнику. Тепер треба розвертатися йти. Йому тут робити нічого. Це шоу зрозумів не зараз, а майже 4 дні тому у спальні вбитої принцеси, коли Селена кинулась на нього з кинжалом. Він її втратив. І вона вже ніколи не пустить його знову у своє життя. Розділ 32. Селена прокинула своєму ліжку, розуміючи, що більше ніхто не додає її воду снодійного. Не буде більше спільних сніданків з Нехемією. Не буде уроків, які розкривають сен знаків Верда. Такої подруги, як принцеса, вона теж не матиме. Хтось дочиста відмив її. Перш ніж укласти в ліжко. Після трьох днів, майже непроглядної темряви, під сонячне світло було нестерпно яскраве і різало очі, Жмуричи, селена озирнулася. Поруч, тісно притулившись до неї, спала швидконога. Собака прокинулася, кілька разів лизнула господині в руку і знову заснула, затишно умостившись біля ліктя селени. Цікаво, а швидконога відчуває втрату. Селені часто здавалося, що принцесу собака любить більше, ніж її, ти лише боягузка. Собака невинна у своїй нехитрій любові до Нехемії. Світ любив принцесу. Виняток становило лише це мерзенне, адерландське короліство та його нелий продажний двір. Селена закохалася в Нехемію з першого погляду, відчуваючи в ній спорідну душу. Раділа, що знайшла нерозлучну подругу, а Нехемії більше нема. Селена приклала руку до грудей. Як безглуздо-безглуздо і безцільно слухати биття власного серця, коли серце Нехемії зупинилося назавжди? Око Еліани було теплим. Наче намагалася її втішити. Доторкнувшись до Амалету, Селена опустила руку на ковдру і заплющила очі. Того дня вона навіть не намагалася підвестися. Фаліпа мовила їй з'їсти хоч щось, перніше сніданок у ліжко. Служниця промовчала, що похорон Нехемії вже відбувся. Селена того дня бродила кам'янистим краєм яру, даремно виглядаючи біло голення. Може й на краще, що сере підземелля зберегло її від видовища похорону. Від того страшного моменту, коли її подруга опускалася в холодну землю Прогріта сонцем земля рідної Елоє була надто далеко, ти лише боягузка. І тому того дня Селена не вилізла з ліжка, наступного дня також, і післязавтра, і після-післязавтра. Розділ 33 у копальнях Калакули було спекотно. Молода рабиня боялася навіть думати про те, як буде тут влітку, коли сонце почне випалювати землю. Її перебування в копальнях тривало майже півроку. Їй казали, що так довго витримують одиниці. Мати, бабуся та молодший брат не протрималися місяця. Батько взагалі не дожив до каторги. Адерландський кати вбили його ще на селі разом з іншими відомими бутивниками. Решту закували в ланцюги і погнали сюди. Майже шість місяців провела вона на самоті, хоч оточена тисячами інших в'язнів. Вона вже не пам'ятала, коли востаннє бачила небо та елоейські луки, де прохолодний вітер шелестить у високих травах. Вона бачила їх знову, небо та луки. Вона знала, що так буде. У селі ночами, перекидаючись плячою, вона чула крізь щілини в підлозі розмову батька та його друзів-бутівників. Вони говорили про повалення влади Адерлана, про принцесу Нехемію, яка зараз перебувала в тамтешній столиці і працювала заради їхньої свободи. Якщо вона зможе протриматися ще трохи, якщо їй вистачить сил, принцеса Нехемія смілива і розумна. Рабиня мріяла, як своїми діями нехемія посіє паніку серед адерландських загарбників. Паніка недомінно перекинеться і в колоколу, і тоді вона втече. Спочатку буде ховатися, оплакуючи померлих та вбитих рідних, а потім знайде найближчий гурток бунтівників і приєднається до них, вбиваючи кожного адерландця, вона перераховуватиме імена своїх покійників. Вони почують її в потобічній світі і зрадіють, що про них пам'ятають. Розмахнувшись, рабиня вдарила киркою по кам'яній стіні. Дуже хотілося пити, але води їй давали лише під час обіду. Неподалік, привалившись до іншої стіни, стояв наглядач. У його фляжці булькала вода. Наглядач поглядав навколо і чекав, коли хтось з в'язнів не впаде. Тоді він йшов і підіймав батогом. Опустивши голову, рабиня продовжила довбати камінь. Вона повинна залишитися живою. Вона ще боротиметься проти одерландських загарбників. Вона не знала, скільки часу минуло. А потім трапилось щось схоже на землетрус. Спочатку мить пронизливої тиші і слідом стогнання та плач сотень голосів. Це ставало дедалі ближче, все голосніше. Нарешті до юної рабині почали долітати слова. Вона чула їх знову і знову. Слова, які разом змінили світ. не Нехемія мертва». Її по-звірячому вбили в королівському замку. Сенс слів дійшов до рабині не відразу. І коли дійшов, вона припинила роботу і застигла в заціпанінні. Вона чула порипування чобіт наглядача. Він йшов до неї. Зараз він змахне батогом. Нехемія мертва. Рабиня дивилася на кирку, затиснуту в руках. Потім неквапливо обернулася і зазирнула обличчя наглядача. Це було обличчя Адарлана. Наглядач відвів руку з батогом, ліниво замахуючись. Вона відчула підступаючи сльози. Ні, вона не дасть їм пролитися. Досить. Це слово, як грім пролунало всередині її, і вона затремтіла всім тілом. Вона повторювала про себе імена своїх померлих та вбитих. Коли наглядач у замахнувся батогом, Рабунян додала до списку своє ім'я, і що сили вдарила його киркою в живіт.